Ja sam skoro, prije možda jedno 1.5 dana došao mi čovjek i pita me, kaže ja, ka, ja sam kaže inženjer i sedim kaže u biro u nas ima mnogo 30 inženjera i kanjamo kaže gore na zapadu. Mi. I kaže kanjamo, kaže kanjam ja sjedeći. On to kaže, ono pokretiva da niko ne vidi da or kanjam. Kažem ja njemu reko, kaže, šta tajmo na vas, reko bate. Da istra. Inna hawla wala kuvvete illa billah. Inna Kaže kako ne istara, pa ne istara sinova, zbaraš kako stoje. Kali kako čekaš 140.000 kaže, pa ne možeš tako gledati, šta će ti reći kaže. Tebije dužan za hranja što Kaže ja ću da ti kažem. Pa reklim zobiš otkaže i ideš taj drugi posao. Kaže nikad neću više raditi budem inženjer. I gdje su kopaš. Šta je problem? Kaže ja inženjer i da idem u kanal. Pa rekujem to je problem rekodna, što je uvijek donjali, klijantski adrese i sve tako. Mašine. Tako. Zmija gova. I ovaj i one on 20. će pa kaže opet on, kaže, da. Da nije kaže može da da makšamo ono ljudima. Ne smije mu težavati ljudima. Za nje Allah olakšao jeste. Jeste onakšao, on što je dio olakšao, gdje nije dio olakšao. I što ona ovaj. hoće. Neće on to da priznate nikome. Ne može on to primiti samo što timometi kako da je to, da je to nje moglo za da on pip. Da no, međutim ambasa da je da ono da pip. I dođe njemu šef i kaže, on reše šef sve, ona kaže, ja trebao, kaže, smanjati, kaže tako, kazano mi je, trebam stojeći. I šef ga odvede, i jedan strat, kompletan strat, kaže, tvoje, nikao ne jedna soba, nego stjeli strat je tvoj, biraj gdje štanja sebe, jedan dan ovdje, drugi dan ovdje, biraj sebe, i da mu ključ, kaže, i niko drugi ne može tu ući otim njega. I sad je u meni došao sabor radostan ide, kaže, Kaže, sjesu malah, kaže, prije što sam znao kada je zabranjeno, kaže, ja sam sada poklonio um, kaže, više neće. Pazite, kada on kaže da je zabranjeno? Nakon što je došao... Do rješenja. On nije prije toga htio priznat to, nego kada je došao do rješenja, izrišen je Allah u Kur'anu kaže, I ko se Allaha boji, Allah će mu šta? Izlaz. Kod nas je obratno. Mi kažemo, Allah daj prvo izlaz proti sebe bojeca. To je tako. Jer je prvo tražio šta? Izba kri poko bajruk. Izba kad je došao izba da sad kaže, sedi, kaže sad je kaže za, sad je. I taj sam počneš ne greš tako zaprek. Kada je tebi došao izba. Što ti nisi rekao prijed toga? Ma mene ne zanima kako ti postupiš nakon do, tvoj je par, ali mene zanima kako ti gledaš na šerijetski proces. Pošto šerijetski proces te bio težak, kaže haram. Pa ja gubim 10 mm, pa ja gubim ovo, pa ja gubim ovo. To je šerijetski pokrižio. I ti budeš zadovoljan. Allah te mijo šerijetski proces zadovoljnog dobro. I nije važno je ti dobro. I da se odmah pominio tim popisom I da se neko jednije piti može da bi uzvišiti ali još viže onog šokta I sada lozate možete da opetara da bi mu da mi da ostavio Možete da mi da ostavio da bi